Слушайте разумното. Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 19 април 1933 г. в София. Ще прочита от първо Петрово послание, 12 стих на 4 глава. Защото очите Господни са на праведните. И ушите негови на тяхната молба, а лицето Господне е против онези, които правят зло. Често хората сместват страданието с скръпта и мъчението. Страданието е божествен подтик, който повдига човека и го изкарва от неговото инертно състояние. Скръпта и мъчението са окраса, панделки, с които човек се кичи. Страданието повдига човека, прави го силен. Скръпта и мъчението смаляват човека, правят го дреднав. Изобщо божественото повдига духа, а човешкото го смалява и понижава. Дотегна ми да страдам. Дотегнало ти е да скърбиш и да се мъчиш, защото скръпта и мъчението са товар, който до дотяга. Никой не те задължава да носиш раница на гърба си. Свали раницата и свободно продължи пътя си. Докато носиш раница на гърба си, всякога ще се уморяваш. Раницата отнема сили, а не предава. В миналата лекция говорих за ухото, за носа, за устата, за окото. Ухото слуша какво човек желая, кое му е необходимо и какво е Кои неща са необходими? Завършените. Т.е. механичните процеси. Слушаш командата на своя началник и каквото заповяда изпълняваш. Команда има навсякъде. Тя е механически процес, а не органически. Господарят заповядва на слугата си да му донесе вода, да му купи хляб. Мъжът заповядва на жена си да стане рано, да наготви, да изчисти къщата. Това са все команди. Охо свикнало на команда има особена форма. Заекът, например, като чуеш омолене и стъпки, веднага бяга. Думата «Бягай» е команда за него. Тази дума е удължила ушите му. Същото е станало и с магарето. Значи ушите на заека и на магарето са удължени от команда. Забелязано е, че ръцете на кръците и престъпниците са дълги. Това удължаване е физиологически процес, резултат на постоянната мисъл в тях да проточват ръцете си, за да вземат нещо. Маймуната също има дълги ръце. Ред поколение тя е протягала ръцете си към плодните дървета да си откъсне плодове. Протягането е удължило ръцете им. По ухото на слугата познавам дали се е научил да слуша и изпълнява команди или още не се е научил. Ако се е научил, ухото е придобило особена форма. Разбира се, това не става в един живот, но в ред поколения. Друга форма на ухото е на човек, който върши всичко по дълг, по задължение, по изискване. Трета особена форма ухо е на човек, който задоволява желанията си. Аз го наричам ухо на удоволствието. Такова е ухото на някои аристократи, които обичат да си почиват, да се обличат добре, да се показват пред хората като големи и видни лица. Те си почиват повече и по-малко работят. Следователно, изучавайте ухото на необходимостта, наречено ухо на заповедите, ухо на дълга или на изискването, и ухото на желанието или удоволствието. За да изучите различните видови уши, спрете се първо на честното ухо, Общи той е на границата между животинското и човешкото състояние. По животинско състояние разбира му това, когато човек е живял в областта на чувствата. Докато е бил в животинско състояние, човек е чувствал повече, а е мислил по-малко. Чувствата са играли важна роля. Когато се приближава към кошарата, вълкът иска само едно – да задоволи желанието си да яде. За последствията той не мисли. Защо? Защото чувствата и желанията вземат над в него, а мисълта не работи. Когато лисицата се приближава към курника, тя не мисли за последствията. Нейното желание е да хване една кокошка и да я изяде. Когато мишката се насочва към капана, тя се ръководи от желанието си да хапне малко пастърма. Щом се затвори капанът, мишката започва да мисли. Мърдането на муцуната й показва, че тя вече мисли. Тя си казва, какво стана? Имах толкова хубаво желание и излезе нещо неочаквано. Какво да правя сега? Хората се смеят на вълка, на лисицата, на мишката, но и те имат подобни желания. Сега аз не искам да ви сравнявам с вълка, лисицата и мишката. Ако ви сравнявам, това значи да се връщаме назад в далечното минало. Обаче, аз искам да обърна вниманието ви на тези желания във вас, които могат да ви поставят в положението на вълка, на лисицата и на мишката. Докато желанието води човека, той не мисли. Щом попадне в капана, тогава започва да мисли. Преди да действа, преди да реализира известно желание, човек трябва да се запита. Искам ли да играя ролята на вълка? Искам ли да играя ролята на лисицата или ролята на мишката? Не искам. Щом не искам, първо трябва да мисля, а после да действам. Щом не искаш, ще вземеш ролята на човек, който мисли. Защо Бог създаде вълка, лисицата и мишката? Да ти покаже, че не трябва да постъпваш като тях. Желанията ти не трябва да бъдат като тези на вълка, на лисицата и на мишката. Трябва да имаш желанията на човек, който мисли. Като изучавате ухото, носа, устата, окото, трябва да правите точни измервания. Ще излизате, от няколко точки, не само от една. В този смисъл, вълкът, лисицата и мишката са геометрически точки. За да дойдете до известно заключение, трябва да се водите по тези изходни точки. Например, днес си служите с десетичната система. Откъде води началото си тя? От пръстите на ръцете. Като търсили начин да бруят и да сравняват числата, учените прибегнали до пръстите. Така и по новите учени се домогнали до науката за ухото и за носа. Те си служат с тези органи като мярка и казват Носът е орган на обонянието. Други учени казват Носът е орган на мисълта. Същевременно носът дава идея за единицата. После учените са дошли до двойката, до тройката. Двойката виждаме в ушите на човека, тройката в веждите. Числото 3 е символ на равновесие. Като теглите линия от веждите към носа и от носа към края на веждите, образува се един триъгълник. Триъгълникът е мярка, с която измерваме двата полюса на човек. Дали полюсите са отдалечени или приближени? Триъгълниците са различно големи. Колкото по-дълги му са, толкова човек е по-умен. Мисълта взима над мощи. Колкото по късен са, чувствата взимат над мощи. Значи, Подължината на носа се съди за преобладаващото влияние на ума или на сърцето в човек. Като гледам вашите носове, перспективно някой нос изглежда къс, но това е измама. Този нос е едновременно и широк, затова изглежда къс. Друг нос е къс и сплескан, затова изглежда по-дълъг, отколкото е всъщност носът трябва да се разглежда по отношение на лицето. Сега, като говоря за органите на лицето, за мнозина, които не търсят причините и последствията на нещата, това няма отношение към практическия живот. Така мислят даже някои математици и геометрици. И те казват, че тези разсъждения нямат отношение към практическия живот. Те не подозират, че идеята за числата и за геометрическите фигури е дошла от разумния невидим свят. Сам на земята човек представлява бюст, а същината му е още горе. Един ден той ще се облеце, облече в тази същина като в тяло и това ще бъде тялото на безсмъртието. Тогава ще разбере как е бил създаден първоначално. Ако разисквам днес върху тялото на безсмъртието, вие ще се объркате. Защо? Защото вие гледате на физическото тяло като на реалност. Какво става с тази реалност, когато заминете на другия свят? Тя престава да функционира. Машинистът отсъства. Машината е пред вас, но няма кой да слага вода, въглища, да кладе огъня. Машината е дадена за временно ползване на механика. Тя не е негова собственост. Штом се научи да я управлява и свърши работата си, той си заминава. Той е дошъл до последната станция и трябва да си почине. Като не разбира законите на живота... Някой казва, машинистът умря. Ако машината се разрушила от сблъскване с друга машина, машинистът наистина умира. Но ако е свършил работата си и е предал машината на своя господар, той си заминава. Ето защо понятието човек е още неразбрано. И кравата е неразбрано понятие за човек. Под крава разбира същество, което дава мляко. Не. Кравата има друго значение. В понятието крава е вложен дълбок смисъл, който те първа ще изучавате. Въпросът за създаването на органите крие своя происход в далечното минало. Там е тайната на битието. Като е дошъл на земята, човек възприема знанието първо чрез храната. Тук взема участие и носът. Колкото по-чувствителен е човек, толкова повече впечатление възприема. Той се свързва с външния свят и чрез нервната система. Ето защо тя трябва да се държи в изправност. Ако е крайно възбудена, човек не може да спи. Против безсъния лекарите дават наркотични средства. Аз не препоръчам такива средства и казвам. Щом не можеш да спиш, започни да мислиш и насочи погледа си към върха на носа. Няма да се мине и половин час и ти ще заспиш. Преди да заспиш, фиксирай в ума си мисълта да се събудиш, или 6 часа или кажи на някой от близките си да те събуди в определения час. По-добре е сам да се събудиш. Ще кажете, че е лесно да се говори, а мъчно се идва до резултати. Направиш един опит, той излиза несполучлив. Ще повториш, ще потретиш опита, докато получиш резултат. Важно е да не се безпокоиш. Скръбен си. Не плачи. Не се тревожи. Започни да мислиш за носа си. Скръбта веднага ще изчезне. Някой плаче без да знае защо. Запитай се, защо плачеш. Наблюдавал съм и мъже и жени да плачат. Мисля си, случило им се е нещо, за това плачат. Ами, защо им се е случило? Колкото и да обяснявам, нищо няма да разберете. Ще питате, не е ли могло да се случи така, че да не скърбят? Въпросът за скръпта е цяла философия. Вие можете да разсъждавате по това, без да дойдете до някакво заключение. Дойде някой при мен и ми разказва, че го ударили по главата. Питам го, как си обяснява това? Той седи, мисли и най-после си спомня, че преди няколко години казала една обидна дума на едного и той сега го ударил. Това може да бъде причина, но ако не можеш да се сетиш, дали ще се сети или не, това не е важно, но има някаква причина в близкото или в далечното минало. Случи се, че някой те удари по причина на това, че не си го погледнал приветливо. Видимо причината е близка, а може да се крие и в далечното минало. Ако беше го поздравило любезно, усмихнато, нямаше да ти удари. Минават двама души един след друг по край един военен пост. Забранено е да се минава от там. Първият се опитва да мине без разрешение. Войникът го удря с приклада на пушката си и той пада на Земята. Вторият Възползват се от тази случка, пристъпва внимателно към войника и казва «Извинете, случайно съм попаднал тук, откъде да мина». Войникът му посочва пътя. Така, вторият избягва стълкновението. Казвам «И в живота има много военни постове. И в природата има много такива постове и ако не ги избягвате, дали си мъж, жена или дете, ще те ударят с пушката. Ето защо. Когато говорим за законите на природата, разбираме войника, който стои на пост с пушка в ръка. Ако не сте внимателни, той ще постъпи с вас така, както не би желал. За това именно ви се дава знание, което предпазва от ненужните скърби и мъчноти. Друг е въпросът за страданието като условие за човешкото развитие. И тъй. Изучавайте ухото, което взема участие в закона на необходимостта, в закона на дълга и на желанията. Докато си в закона на необходимостта, ти непременно ще бъдеш под заповеди. Без заповеди не може да се възпитаваш. Ще си създадеш дом и той ще бъде възпитателно средство за теб. В редица животи ще заповядат ту жената, ту мъжа, ту господарят, докато най-после се научиш да слушаш. Така... Ще подобриш линията на ухото си. Значи неизбежно е да минеш през закона на необходимостта, докато дойдеш до закона на свободата. Това е един от процесите на разумността. От свободата ще влезеш в света на разумността. И ако питате защо идват страданията отговаря, за да станете разумни. Какво прави разумният? Първата му работа е да си направи къща, да сложи основите, да постави грети, тухли и камъни, да я изида и да я покрие. Покривът, т.е. ставанът на къщата, това е главата в която човек складира своето богатство. Ухото играе важна роля в процесите на разумната природа. То учи човека да слуша. Най-красивото нещо, което се възприема чрез ухото, е музиката и речта. Не можеш да имаш красиво и добре оформено ухо, ако не схващаш правилно човешката реч и тоновете в музиката. Разумно ухо е това, което схваща правилно звуковете на речта и трептенията на музикалните тонове. С такова око всеки може да работи. За разумното око е нужна разумна реч или музика. Докато дойде до това, човек неизбежно минава през закона на необходимостта, където му се заповяда. Ще се учиш да слушаш и да пееш. Вие едва сте започнали да пеете. Да пееш добре това значи да се вслушваш това, което пееш и да чуваш думите, които изговаряш. Като слушаш да ти е приятно, че пееш. Някой пее и отговаря думата любов грубо и търтем. Това не е пеене. Ако говориш грубо на своята възлюблена за любовта, тя ще те изпъди. Ако бях му май и някой ми говори за любовта с груб, немузикален тон, нямаше да го слушам и щях да му обърна гръб. Това не е любов, но необходимост. Така ще говориш за любовта, че едва да се чува. Най-нежният и деликатен език е този на любовта. Въпреки това, в любовта се крие мощна сила. Чуеш ли да се говори за любовта и мъртъв да си? Ще оживееш. За любовта се говори само веднъж. Тя не обича повторението. Ще произнесеш името и само един път и ще спреш. Ехото и обаче продължава дълго. Учителят пее тихо и нежно, едва чуто. Нежното пеене е клокочене на извор скрит някъде в планината. Често вие мислите за себе си, че сте много добри и много умни. За да имате представа за себе си, влезте мислено в разумния свят да видите как ще се почувствате. Ще се намерите в положението на деца в обществото на видни математици. Може ли детето да взема участие в разискванията на математиците?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 толкова по-добре и по-правилно възприема музикалните тонове. Човек трябва да работи върху ухото си, да го усъвършенства като орган за приемане на звуковите вълни. Можете ли да си представите какво съвършенно ухо имат ангелите? Семята е работилница. Следователно, тук се обработва и усъвършенства и човешкото ухо. Когато някой ангел сгреши, изпращат го на земята да поправи грешката си. Когато слушате някой оратор, гледайте какво е ухото. му. Не е безразлично какво ухо има той. Не ходете да слушате оратор или скащик, който няма добре оформено ухо. Даже и като се разговаря с някого, обръщай внимание на ухото му. Ако не е правилно, кажи му само «Добър ден» и продължи пътя си. Каквото да ви каже, няма да бъде нещо умно. Това не значи да не се срещате и разговаряте, но ще давате ухо само на думите, които излизат от човек с развито ухо. Слушвайте се в думите на онзи, в когото надеждата и вярата са добре развити. Коя е причината за деформиране на ухото? Причината се крие в човешките мисли, чувства и постъпки. Ухото се формира от мислите и чувствата на човек. Благодарете за ухото, което сте наследили, но работете върху него. Да го пресъздадете. Заслужава да работите десетина години върху окото си да предадете нещо към своето наследство. Каквото придобиете, това ще бъде богатството ви на онзе свят. И между ангелите да отидете, пак ще носите охото за себе си. Каквото е охото ви на земята, такова ще бъде и на онзи свят и обратно. Каквото изработите там, ще го донесете на земята. Същото се отнася и до тялото. Като отидете на другия свят, ще ви наблюдават как работите там. Това зависи от работата ви на земята. Те знаят причините за вашите успехи и неуспехи. Те са отлични физиономисти. Достатъчно е да погледнат ухото ви, за да разберат как и колко сте работили. Те търсят причините на всичко, не само в отделни индивиди, но и в цели поколения. Както ви изучават ангелите, така се изучавайте и вие. Казвате. Нали човек е създаден по образ и подобие Божи? Така е. Но съвременните хора още не са създадени по образ и подобие Божи. Те крият в себе си възможности, които чакат времето си, за да се проявят. Много още има човек да учи. Ухото, носът, окото, устата му още са в процес на развитие. По тях се познава какъв път е извървял човек и колко още му предстои да мине. Има красиви уши, които до някъде само представляват образец. Който не разбира законите, може да се обесърчи, че няма хубаво ухо, уста, нос, око. Всичко може да се подобри, но трябва да имате само една мисъл – да работите. Органическите процеси могат да се усилят, могат и да спрат. Как познаваме дали работим правилно? Вслушвайте се в себе си да разберете какво е състоянието на слънчевия възел. Някъде под лъжичката има специален център, с който можете да се разговаряте като с човек. В ума ви се говори едно, в този център друго и вие изпадате в противоречие, докато излезете от този център. Който попадне в тази област, става крайно мълчелив. Трябва да бъдеш гениален, за да излезеш благополучно от това място. Испите това. И тъй. Като изучавате физиономически лукото, устата, носа, окото, трябва да ги разглеждате като в процес на развитие. Например, носът на някого е къс, но той има възможност в няколко години да го удължи. Не може да изработи съвършен нос, но се ще внесе поне малко подобрение. Най-големи неправилности се забелязват в ушите и в устата. Ето защо изправенето на човека трябва да започне най-напред от тях. Черната раса се отличава с големи неправилности и деформирания в органите на лицето. Бялата раса е подобрила до известна степен тези неправилности. У хората на бялата раса устните са доста тънки. Това не е здравословно. Не можеш да бъде здрав, ако устните ти образуват права линия. Устата трябва да се държи малко отворена. Ако това не може да бъде и в будно състояние, поне през съня. Като стои човек, несъзнателно отваря устата си. Когато проявява воля, човек стиска устните си. Срещаме една мама, стиснала устните си. Срещам майка и тя стисна устните си. Свещеникът също стиснал устните си. Хващам един я, хващам другия, разтърсвам ги и казвам Няма защо да стискаш устните си. Имаш право да ги стискаш пред по-слаб от тебе човек. Като срещнеш по-силен от тебе, отвори устата си. Това е твоето спасение. Ако стиснеш устните си, с това ще предизвикаш силния. Природата обича да мачка слабите, които се мислят за силни. Това са общи твърдения, които от гледащето на сегашната наука се нуждаят от доказване. Това лесно може да се докаже. Достатъчно е да ви изпратя 10 души с тиснати уста и 10 души с отворена уста. Първите ще предизвикат отрицателните сили на природата, а вторите – положителните. Ако един от тези с тиснатите уста търси служба, веднага ще му се отговори отрицателно. Щом отвори устата си, природата се разширява и изпраща към вас своите положителни енергии. Също става ако стискаш очите си. Според положението, което даваш на очите и на устата си, в природата става известно изменение. Всяко движение на органите на лицето произвежда известна промяна в силите на природата, която се отбелязва някъде. Няма движение, мисъл, чувство или постъпка, които да не са зарегистрирани в книгата на природата. В бъдеще ще четете в тази книга всичко, което е било скрито-покрито. И тъй. Понеже човек има чувство за красота, като му се каже, че окото му не е красиво, той веднага се отдалечава недоволен. Преди да ти кажат нещо за охото на някого, Сам служи ръката си на ухото му и опитай и външната линия. Ако искаш да знаеш дали известен човек има правилно ухо, иди при него, когато си скръбен и прекарай ръката си върху външната линия на ухото. Ако ухото е хармонично, веднага състоянието ти ще се измени. Можеш да прекараш и двете си ръце и да не стане никаква промяна в теб. Значи в такъв случай ухото не е хармонично. Ако средната част на външната линия на ухото е издадена, човек е активен. Ако е въвната, той не е толкова активен. В активният работят много сили на природата. Колкото по-издута е средната част на линията, толкова човек е по-неспокоен. Той е като машина впрегната в работа. В такъв случай неспокойствието е външно. Изобщо едното ухо е обективно, активно, а другото субективно-активно. Ако външната линия на ухото е гладка, това показва спокойствие. Някои линии на ухото показват бъдещето развитие на човека, т.е. неговите заложби. Разчитай на всички заложби в ухото. Аз говоря за ухото като резултат от работата на разумния човек. Като бутне ухото си, веднага разумните същества питат какво обичаш. Щом кажеш какво искаш, те ще кредитират твоите желания според условията на твоето ухо. Ако не пипаш ухото си, не можеш да имаш отношение към разумните същества. Като слушаш, ти се свързваш с разумното. Разумното начало отправя енергиите на природата в твоето ухо. Като оглушее човека, ушите му се затварят за външния свят. Това е голямо нещастие. Ако оглушее за разумното и връзката му с природата се прекъсва за хиляди години, тогава ушите му ще изчезнат и да останат малки чуканчета, те не могат да го ползват. Но благодарение, че човек слуша словото и възприема музикалните тонове, ушите му се развиват. Слушайте хармоничната реч и хармоничната музика. Писанието казва Пейте и възпявайте Господа в себе си. Като ставаш сутрин от сън, дай ухо към разумното и слушай. Ти ставаш и почваш да мислиш какво е определил Господ за тебе, какво са намислили ангелите за тебе. Какво ще мислят ангелите за човека, който не знае да мисли, да говори и да пее? Докато слушаш и приемаш лично нещата, ти губиш възможност да развиваш ухото си. Един ден дойде при мене една госпожа, на вид благородна. Питаме за нещо, аз и дадох съвет, но тя се обиди и ми каза. Умъчних се от вашите думи. Ти се умъчни, защото разглеждаш лично нещата, не разбираш дълбокия смисъл на законите. Съжалявам, че мислиш криво. Какво и казахте? Когато станете свети, тогава ще ви кажа. Сега и аз мисля върху влиянието на чувствата. Едно слабо повишаване на гласа, една слаба интонация изменя състоянието на човек. Щом смекчих тона си и поговорих с нея десетина минути, тя каза: Сега вече всичко разбирам. Значи, Ритъмът, интонацията, начинът на говоренето ми, обращението ми към нея, измениха състоянието й. Казвам, срещал съм много благородни жени на вид, но нито една не е оправдала своето благородство. Тя ми каза, аз ще докажа, че има поне една такава българка. Ето, вземете този плик, отворете го след 4 години и ще знаете, че съм изпълнила това, което е написано. Казвам. Това е една отлична черта. Не е достатъчно човек да говори, че знае много, но каквото каже, да го изпълни. Тя е дошла до обезсърчение и за това се омъчнила, но в нея... Наистина има благородство. Питате, какво ще кажете за нас? И на вас да кажа същите думи и вие ще се умъчните. Човек трябва да бъде внимателен, защото и малките работи могат да го огорчат. Будно съзнание си иска от всички. Ние живеем в един хармоничен свят, където божественото работи. Има неща, които на физическия свят са позволени, но в божествения абсолютно се забраняват. Какво запомнихте от тази лекция? Ще кажете, че ушите ви не са правилни. Не е важно какви са. Важно е какви трябва да бъдат. Работете за развитието на вашите уши. Кога ще стане това? Когато дойде пролетта на човешкия живот. Тогава всички цветя поникват от земята. Следователно, когато дойде Божествената любов, човек трябва да бъде с отворени уши, да слуша гласа на разумната природа и да й отговаря. Остарях. Нищо не може вече да стане от мене. Служи тази отрицателна мисъл на страна и кажи, от мене ще стане това, което Бог е определил. Кажи като тази благородна българка. Каквото съм написал в плика, ще го изпълня. Няма да останеш разочарован от мене. Нека всеки си постави една задача, която след десетина години да реши правилно. Всичко вложено в човека трябва да се развие. Да оформи мушите си, че като ги погледне Бог да каже Тия деца са работили добре, учили са добре и са използвали правилно благоприятните условия на живота. Тайна молитва Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 19 април 1933 г. в София